Bai, jaque gure azken saioa den eta mundu ziaia oporretan pentsatzen ari den, ba holako e, aukera egin dut eta mundu hartzearreko, ba metro geltoki bitxiak aukeratu ditut arte arte pieza bezela. E, Leen bizikoa Lisboako Laias e, geltokia berriz ere eta bueno, ba esan 98an zabaldu zela eta Tomas Tabeira arkitektuak egina da. Oso kolore koloretzua berau, e, kristales eta E, horrelako e, tela edo egindako piezaekin eta gero e, oso ikusgarria da oso kasik e, umen toki batean gaudelako sentsazioa dugu bertan eztan. Mm. Bueno, ba Lisboa-tikan e, penintzula pasa eta Parisera, nere ene, beste aukera bat, e, Arset Matiers geltokia, berau badago e, museo izenbereko musearen azpian placo metales stalitako geltokia da, eh, kobre kolorekoa eta bueno, ba bere lehiatila borobiltsuak ere badauzka, ba bueno, urpekuntzi batean bageonde bezala Parisko harse geltokian. O, da, Eta bueno, ber urpekuntzi hartuta itsasoragoaz eta itsasoa ezagutzeko ba Napolexera. Napolesen badago karteri espernoli de editoriko geltoki bat eh, Arkitektu Katalandar batek diseinatua da Oskartusketek, eta bueno ba, berak hoxe eh, egiten du eh, ura, uraren sentsazioa edo itsaso azpian gaudelako sentxazioa eh, eraikitzen du eta gainera badauka horrelako krater moduko bat eh, zoru guztiak pasa eta kalera urtetzen dena eta handikan ba, guztiaren argia sartzen da eta ero ba argi kolorea bebai. Eta, bueno, ba jake koloreta azarri geren, ba bueno, Budabez, Budapestera. Budapesten badago zengelerte geltokia, eta, bueno, gorko teknologiari guztiz lotutako e, irudi bat eskaintzen dugu, irudi pikselatu bat. Hortuan, <risa> berak eginduan ada, marra, edo, bueno, bai horrelako e, marra zen batzuekin, e, pikselatu ditu eta e, dena baldosa txikiekin josita, ba pixel mundu batean gaudelako sentsazio ematen diko, ezta. E diseinua e, Tamash Komovski dis e, artistaren ala eta ha udan nahiko berria e, 2014ean ireki e, ere, zuten geltoki hau. Ba, hu, e, Budapesten, eh, e, pixelatutako metro geltokia. Ori, da, verdad que su neritrastezarra gustatzen zaizki eta beraz Moskuragoaz. Moskun egiasean badaude geltoki oso bereziak, baino hartu dut Ekievskaia geltokia. Berau, mila bat egintzen. Eta, bueno, ba, geltoki osoa dago, ba, ez dakit esan... Em. Barroko, baina rekargatu batekin eginda, eh, mármola non nahi dago, eh, armi armazko, ozea, eh, lampara, lampara undia huek. Bai, estilo ez es da bateres, sovietar. Ez, baterez bateres. Baina, bueno, oso berezia da bertan egotea. Eta, bueno, bagero, deigarriak dira, al muralak bebai, ez da?